يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخرق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Əmə bəʊt fəinna əstəqəl hadisi kələmü allahı, və qayrəl hadiyyə hadiyyə Muhammedin sallallahu aleyhi vələ əli və səllem və şərral umuri mufdəsətuhə, fəinna kulla mufdəsətin bid'a və kulla bid'atin dalalə və kulla bələntəsin nər. Məhsələm əsləməlləh,ən birin təqvəllə umazı səqvələm. Qudur əsləm, təqvəyə gəlir. Məmin üçün şüksəti, hüsvətən al olsun. Kəramətli ay Kəramətlə dolu Əzəmətli ay Hangi ki, bu ay Bərəkətlə doludur Bərəkət və xeyrlə Və əməlləri, Savaqları artırmaq üçün Ən böyük fürsətdir müəmin üçün Və əmçin günahlarını üçün Bu ayın özünə Çatmaq Borcu tutma özü böyü neymətti. Hansı ki ayrıca bunun üçün mümin gələ şükür edəm. Ki bu ay mələ oldu. Allah səbələ buyurur Ya eyyuhəl-ləzînə əmanu kütübə aleyküm ıs-siyam kemə kütübə aləl min qablikum lealləkum təstəqûn Fəqrə surəsi 183. aya. Zəyədə Allah səbələ buyurur ki iman getirenlər sizdən kabasın Sizdən qabaq kələr, orucluq fərzi idi, olunmuşdur, sizə işte də fərz olundu, bəlkə təqbalı olasınız. Allah-ı fəzələ orucluq fərz edib və orucluq İslamın rükunlarından biridir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, orucluqla Qur'an qiyamət günü qul üçün gəlb şəfayəçi olacaqlar. O Ruzur ki, Ya Rab, yeməyi, içməyi dəyandırmışdır. Ona şəfahatçı o, ona şəfahat verin, onu bağışla. Quranda deyəcək ki, Ya Rab, yakmıyıb mənə oxuyurdu. Ona görə onu bağışla və Allah s.ə.vələ bağışlayıcək. Əhməd rivayət edib və Şeyh Albani buyurub ki, bu ədiz əsəndir. Bu bağışlanma qaydı, rəhmət qaydı. Nedə hədistə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellim buyurur, Əgər Ramazan ayı gəldi, Səmanın qafları açılır. Başqa rivayətdə, Cənnətin qafları açılır. Başqa rivayətdə, Rəhmət qafları açılır. Və Cəhənnəmin qafları bağlanır və şeytanlar da zənzillənir. Buxari, Müslim rivayət edir. Həmçə, başqa hədistə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellim buyurur, kimi Ramazan-ı imanla və əclə nail olmaq üçün, sababa nail olmaq üçün tutsa, Allah əzəbənətlə onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Bukhari, Müslimir, vəyəkiliyib. Bu ay məlizə idi müəmin üçün. İmanın məlizəsi, hemçin sağlamlığının savla məlizəsi, öz üçün əzələrin məlizəsidir. Hatta müəmin bu aynan, bu oruçluğuna Ağlı, ağlı mümin öz ehvalına bakar, fükürləşər, fükürləşər ki, nə düz eləmiyir, düzəldə, nəl hələm eləmiyir, onları edə, özün müalicə eləyər, özünün xabata çəkər. Nedirəyə bu şey, bu ay, keramətlə kəramət, doludur. Nedir ki, hürmət aydı. Bu ayda, xüsusən de bu ayda, müsəlman gərək qeydilərinə hürməti artıra, əksana artıra, sədəqəni artıra, acı doydura, ehtiyacını, ehtiyacını götürə, Peygamber salalı ərsələ buyurur, kim oruç tutana iftar versə, onun qədər savabı qazanır. Baxmayaraq ki, Azalmayan qədər. Üçün, oruç tutan qədər qədər. Azalmır. Vələkən oruç tutan qədər qədər qədər. Təsəvvirlə oruç tutana işdar ilmiyyə necə qədər qədər? Tirmizi və bilimati bu Əhməd və, və Şəh Albani buyurub ki, səhixdir. Bu ayə xüsusən də yada salır qədər bizi necə edibiyiz? Və həmçinin ibadətin, ləzzətin bizə duydurur. Hansı ki, soyub o ləzzət. O bir sayılarda gör, bir şey soyur. Bu ayda ibadətin ləzətini istilirsən. Şakirləri yada salırsan, harçları yada salırsan, neymətlərin çoxsun yada salırsan, qiymət verirsən. Xüsusən də yemeği içməyin. Bu ay həmçinin duaların kabul olan ayıdır. Gölün, ay gəlir üçün qarşıqda. Duaların kabul olan ayıdır. Peyğəmbər sallallahu arasını buyurur, üç nəfər var ki, onların duası rədd olunmaz. Onlardan da biri, istar vaxtı orucun duası. İstar vaxtı orucun duası. Xüsusən də müsəlman, bu aydan necə çox faydalanmalıdır, istifadə etməlidir, xüsusən də Peyğəmbər s.ə.lə əşkiləndə ki, Peyğəmbər s.ə.lə buyurur ki, cəhənnəndən heç olmasa hurmanın yarısı qədər Çəkin gələ özrə qoruy, Buhari Müslümür vəyə diliyəm. Yani cehənnənden qorumazsın özrəyi və çox olmasa qorumadır vəyə onun yarısını verginə Allah yövündə. Və şəsəlik gəbağında bəyər bir dənə ay gəlir. 29 və ya 30 gündən ibaret. Görünəcə gəbağında sürshət var. Vahşın bilginən ki? Amıd bilməyəndir ki bunu. Oruç tutma, sədəcə yi biçməyi terkələməyi deyil. Sən bütün əzalarını oruç tutmalıdır. Dinin oruç tutmalıdır. Həmçinin. dilin oruç tutmalıdır. Haram şey danışmasın. Söyüş şey sevmesin. Qibət eləməməy, nəmməmələk eləməy, səyir. Həmçinin gözlə oruç tutmalıdır. Gözün orucu harama bakmamak. Həmçinin quraqda oruç tutmalıdır. Kulaqda geri qibətə, haram şeyləri kulaqa sılmalıdır. Ve başqa əzalar. Sənə qala qəri oluşdur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, oruclu bir hasardır sənin üçün cənd-cəndəmlə Ona görə sövüş-sövmə, bir şeylə danışma və əgər səni biri sövksə, təhqir eləsə, diginən ki, məhz orucam. Diginən ki, ki, məhz orucam. Müxarimus mürvayət eləyib. Şey, sən bu ibadətinizi qorumaq, bu ibadətə hürmət necədir, hətta səni sövksələr də, Sən onu dəyirsən ki, mən orucam. Həmçin göstərir ki, bu əzəmətliyin bu ibadətin və ayın əzəmətliyin. Və başlərdəcə Peygamber sallallahu aleyhələm buyurur ki, kim yalanın və ya buna aparan əməlləri və cahilliyin terkələməsə, Allahın, onun içməyini, yemeğini terkələməyədə e ehtiyacı yoxdur. Bu xalir rivayət Yəni, əgər sən oruç tutan vaxtı, əməllərini düzətmirsən öz əməllərini ayət edəmirsən səsə, özü sən orucun faydası yoxdur. Oruclu bir sərbiyyədir, bir məktəbdir, böyük məktəbdir. Bir aylıq özü də. bu ayda şiriləri çoxdur və əhkəmləri çoxdur. Allah s.ə.v. buyurur ki, kitabın nncənəhu ileyə mübarun liə dbbaru həyətiyi valiytirzək qə Allah tafirə buyun ki biz bu kitabı mübarək ayda na etdiiyi Nafil etdiiyi ki onu fikirləşə sü zərkirys və ağı sahibblər üçün bir xəbər dallıq idi birəə salmaq idi mübarəş Bərekətlə, dolu da Allah səhələn fələ. Bu ay mübarək adlandırdı. Tabirin 9. Və həmçinin və həmçinin mühələ müsəlməllər həmçinin bu ayda xüsusiyyətlərindən qardaşlar, Qur'an-ı Kerim'in ayıdır. Elə bir ki, Qur'an-ı Kerim'in eşitləndi ki bu aydan azı olub, xüsusən də bu ayda sələfləri, kibəti, Quran-ı kərimi oxumaqla daha çox keçirə bilər. Və Quran-ı kərimin məqsədi də əsas məqsəd oradadır ki, Quran-ı kərimi oxumaqda onu əməl etmək, əmirləmə tabu olmaq, o nəyə qadağan edib, ondan çəkinmək. Məqsəd budur quran Allah s.ə.qələ buyurur ki, inə hədəl Quran yəhdi lilləti yəqvam. Bu, güclü bir Qur'an dır və hidayət yoludur, güclü bir hidayət yoludur, yönəldir İsra Suresi 9-cu ayə. Allah kimi bilginən ki, orucluq təbii ki, barədə çoxdur söhbət, Allah kimi bilginən ki, həmçin mühümdür bu ayda, oruclan vaxtı bu orucun bu 16, bu ibadətin 16 başa düşəkdən. Bu mühümdür, Allah fə... peygamber salsın buyurur, Allah-u Teala əgər dilinə xeyr istəsə, onu dində təhvi edər, yəni başa düşən. Ona görə ibadəti başa düşmək düzgün mühündür. Xüsusən də, görürsən də, başa düşməmək ibadəti gətirir nələrə çıxardır insanları. İbadətlərinin batilə qəbul olmamağına səbəb olur. Bu din özün başqalarına oxşudur, başqa dinləri oxşadır. Bu cin şeytanı sevindirir. Və s. Ona görə ibadəti cüzgün başa düşmək mühümdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Allah əgər birinə xeyir istəsə, onu dini dində səfih edər. Yəni başa düşən. Ona görə bilmək lazımdır ki, orucunun da var, orucunun ədəbi var, qaydası var. Vaxt tutmalıdır o O şəxs ki, müsəlmandır, aqildir, ağlı başındadır, həddib uluğa çatab, çatıb, qadirdir. Yəni, xəstə deyil. Həmçinin müsafir də deyil. Amma baxmayaraq, müsafir oruç tuta bilər. Əsərdə. Azaddır. da bilər, sonra yəvqəzələyər, amma tutar da bilər. Azaddır. Həmçinin fikrinə mütləq bilmək lazım nə orucu qozur. Nə orucu pozul, o da mühəmdir. Təbii ki, gün çıxanda, gün basana da, bununla çıxmanın gözünlə baxma. Azanın vaxtı. Vaxtı. Bilirsənsə, təqvəm vaxtı nə? Məsələn, şüb namazı neçədədir, şüb azanı? Əgər azanın vaxtıdırsa, laf görsən ki, ola bilərsən, görməyəsən gözünü çıxmanın. Bilginə ki, artıq o dəlil ki, gün çıxır başlıqa. başlayır çıxmağa. Başlayır çıxmağa. Azana da, Səhər, azanlaysan, ye bilərsən, içə bilərsən. Amma elə ki, azan vaxtı gəldi, də yanmalısan. Təbii ki, endibirdən yudun Allahicılar başladı, azında körək alırsa, tüka, 10 gün əyib etməz. Amma azan başladı, gerək çalış tutar. Ta məqrib azanlaysan. Məqrib azanlaysan, gün basanaysan, gün bastı, Eləşə azam verildi, ya vaxtın bildin, onda da axqına. Gözləmə ulduzlar və ya viniyirə və ya hansı tehtiyör sənsə. Gözləmə. Həsus odur ki, azam. Azam oldu hatıq ordu axqına. Çünmətdir ki, işları tez açma, yəni axtı giren kimi. Və suğuru gedişdirmək. Yəni, azan azam. Həmçini, sadəcə bilginə ki, bu vaxtı yimək, İkmək və cinsi əlaqədə olma olmaq olmaz. Təbii ki, başqa şeylərdə qeybət və sahib məcə qeyd etdiyim. Bir dənə bunları təlkü Birdən yatanda ehtilam oldun məni gəlsə, qüsül boynuma düşsə yatanda, yoxud eydun, pozulmur, çünki o zixtiyarına olmayıb. Həmçinin məzi də pozmur. Məzi, yəni şəhvətdən bir şey olsa, pozun fotmalarızı həmçinin pastoma zalanda ağzını yaxalaya bilərsən, sadəcə qəlgələ eləmə. Çünki bəzi başa düşür ki, hətta diş fırçayla da olmaz. Bizdən günah olar. Yo, bu günah. Yəni belə də daha yox da. Peyğəmbər sallallan belə şəkərlə şey diş fırçayla da olmaz. Sən bax hətta rıfakla ağzını yaxalayıb. Diş məhzunundan da istifadə eləyə Ətə tutan vaxtı, birdən gördün ağzıyi dəyişib, misvat yoxdur, dişləri təmizdir bilərsən. Sad bir kəlgələr məsəl oldu ki, boğazdan getmir. Həmçinin qadın məsələn iftar dişləndə, iftar ağzılaşanda xoreyin dadına baxa bilər udmama şərti ilə. Dilin vurula bilər, baxa bilər dadına. Pozmur yenə. İynə də vura bilərsən. İynə vurdurmaq olar, lakin o iynə ki, qidalandırmır. Amma ağrı kəsizlidirsa, bura bilərsən. Məsələn, diş çektirirsən və ya məsələn ağrı kəsizlidir nəsə ağrıyı qaransa oradan ağrı üçün götürməyi eyvətməz. İyinə bura bilərsən, orucu pozmur. Amma qidalandırırsa, vitaminlisə, fədəni quvvətləndirirsə, o olmaz. Həmçinin, yəni, əhəm, başqa məsələlər var. Yəni, əsasən, bulardır. Yəni, birdən Küsursan Ramazanın əvvəl günləri, bizdən gəlsən, görsən ki, sonuçta evdə nəsi var? Məsələn, qaxtın azıqı yirsən. Dudursan və ya oturdun, gün orta yemeğəyə gidin. Soru yadılır, şücaq Ramazandır. Bile-bile eləməmsən. Eqəl bile-bile eləməmsənse, orucu tüskünən. Olab, yemirsən də. Orucu tüskünən. Amma birdən, bile-bile gitsən və ya gitsən, ola Bir dən görün, halın pisləşdirsə, aça bilərsən. Bir dən görün, pisləşdən olun. Halın pisləyir, mümkün də və pisləşdə Onda açın, açın olunca. Yi, iç. Onun səhənin heç yoxdur, bir gün qazar yərsən. Hətta heç məndən aksın, bilə-bilə, yisən, içən, yenə bir gündür qazar. Yenə bir gündür. Altın gün o cinsi alaqıya aiddir. Əgər cinsi alaqıya ilə poson, bilə-bilə, onda altın üç gün... Orucdur, çay. Aydındır. O, cinsal əgəlidir. Amma bilə bilə, yisən, yisən, o, qəza bir gündür. Amma bir günə Ramazanın qəzası Ramazan ayında qəza kimi sayılmır. Ona görə Ramazanın qəzasının tüksən, cinsal əgələn posonu yeni bir gündür. Amma Ramazanda poson cinsal əgələn, 6-3 gün. Bu, ayın təzilətin göstərir. Ona görə fikirlərsən, qəza Ramazanın qəzası Ramazanın vaxtında kimi deyil. Ona görə heç, salış boy, ayı tütkünən necə lazımdır? Təhfirə salmayındır, qadınlar istisnadır. Sayıq qadınlar görsən dərman atırlar, ki aylıqlar olmasın, çanır tütkünən lazımdır. Sadəcə, neçə gün o vaxtı, təbii ki, o vaxtı oruç tutma olmaz. Qadın gəlir, habaşı olan vaxtı oruç tuta bilməz. Orucu atmalıdır. Bir də tütkün, oruç tutmasa oruç, Əgər nəşə olsa, artır, açırsan orucu. Və sonra qısanandan sonra qışlı olub, orucu tutursan sonra Ramazandan sonra neçə günün qalıbsa, o günün qıtarsın inşallah. Əgər şey hamilə qadın əgər, məsələn, hamiləliyin çox və ya cəhəlisə bədəni, həkim məsləhət görməsə oruç tutmaq, Sonra azad olandan sonra bir yaxşı bir münasir vaxt olar, onda qəza iləyəyir. Yavaş yavaş. Ən dinimiz rahatdır, kətinləşdirmir və oruçluq ancaq mümin özü üçün fayda görür, həm kəmiyyətə faydadır, ona görə böyük bir dənə ay gəlir, ona görə istifadə elə gənən, bu aydan çalış layiqlı oluştanlardan ol gənən. Və xüsusən də bilginən ki, bu ay Hükməti bu ayda fərz olunan olmaqdır və bilginən ki, bu ay tövbə aidir. Və çalışı istifadə ilə, bu ilə girginən şeytana sevindirmə, namaz gül, orucu tut. Və xüsusən də bəzi qardaşlara görsən sual verirlər ki, namaz gülmürəm, oruc tutmaq istəyirəm. Sərf olma lazımdır, deyinə tut, ki, ne, heç namaz. Təkvəl, heç namaz yox, deyinə tut, amma çalış namazı də Tut, tut, dinə, məhrum eləməni. Çünki, əgər oruç tutarsın deməli, istəyir var bunu dinə, Allahın əmrəni tabu olmaq məyən qədər istəyir, inşallah o səbəb olar namaza, nə qədər belə olur? Hətta neçə il oruç tutub, namaz kılınır, sonra başlayır namaza, neçə ki bizim hətlər, göz hətlə gedir, sonra gələndən sonra əlhəm də başlayır namaza və ya hansın tədvəri günahlar və əzlənə təlkə edir, yenə qeyddir. Sənə xeyirdir. Aygund bey, o yerə kimə gedir? Resullara məsələn deyir, gəl. Yaxşı, gəl. Gəl görəsən olanı görəsən təsirlidir, gəlir. Aygund bey, çünki elə bir içində məvallə burda var. Belə də deyil. Ona görə də nə soy göy yol deyim başda imiş. Aygund bey, hətta o standda. Çeynəməyin. Yəni qumanın o mə. Qo Görsən sənin Və çalışdırırsan dəvət hər aya aiddir, dəvəti möhkəmləndirik. Allah s.ə.qə bizə heç faydalarından etsin və bizi sabit etsin və bizi Ramazanı tam s.ə.qələrdən etsin, inşallah. Və həmçinin, Allah s.ə.qə dua eləyək ki, ölkəmizə, həmçinin müşəmmələ, ölkələrinə qorusun və həmçinin məsidimizin atılmanı yarın kömək ol, yarın məsidlərinin atılmanı kömək ol. Yəni, kimlər mani olursa olacaq alandır və həmçinin bizi fitnədən və ə أقول لاته وأستغفر الله لي ولكم وليسائر المستمين من كل ذام أستغفره إنه والغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المستنين سيدنا محمد وعلى آله وأفخار أجمعين عباد الله هل سنفترون مسلم الله هنا سنفترون أفرقوا بأس لله شبات الله سفاك أشترون جدينا Gör ki, biz cəfakəşdə ölü, dinə gör ki, canı yananlar, aa, vəz necə yananır, bizdə 22-də yananı bilər, vəz 21-idir. Vəz, bu nədir, biz asır, kimə stabı olacaq, bu nədir, deyənlərin özü çox sakar-saklamırıq, balaq da topuqdan aşağıdır. Vəzayə. Yenə başlayırlar, biz cəfakəşdən işini danışmağa, gör dinin qeyrətin çəkirlər. Həmin bir mündas, Həm Oseymin, həm Albaniya və başqa alimlərimiz tərəflər, xüsusən də müəllə, indi kim harda yaşayır olan gətsin. Burda heç bir şəriətə müxalif bir şey yoxdur. Fəzliyyətə kimi ay görmək və bizdə görmürlər. Əsabı çətin eləyir, çovasta tusun çamağı naçun. Hətin belə deyənlər özləri özlərinə müşkül məsələ salırlar. Çünki artıq bu Ramazan neçə ildir belə elə illər olub ki, Görürsən, məsələn, ya keçən il, ya 2 e, il əlvəl Libiya, məsələn, dedi ki, ay görmüşüb başladılar. Amma o cəfakəçlər başlamadı. Çünki Məkkə o gün tutmamışdı. Nə oldu tut növüş tutmadınız? Sonra başlayanda da problemlər düşürlər. Sonra sonda da problemlər düşürlər. Ən salaması xülasə. Harada yaşıysan oradan əngəyət. Çox özündən böyük danışma. Ola bilər, bəzi və istifadə bundan. Aydındır, öz maraqlarını görə cəmatı bölmək üçün və ya inciyib. Aydındır və ya şey, din belə şeylər görəsəyib. Bu dindir. Dində oynama olmaz. Kim ardı yaşıq onların getsin, bunun mən yox. Şeyh Binbal, Şeyh Hüseymin, Şeyh Albani deyil. Və salam. Amma kim bulaq şeylərdən tanışmaq Bu məsələni kaldırıb, qoy, o bir şey məsələ düzətsin özündə. Sonra gələr danəşar o bu başqa məsələri. Bu məsələ, elə bir ki, problem tutarır, bir bu məsələ qalır. Aydındır və s. Sonra elə ehtiyaflı ol. Şəhə əməlin düzdür buradan getirin. Və əksinə sünnəd odur. İvadə Allah, İnnə Allah, yamurum illəədə və ləəxsənə və və yənhanil fəhşəi və lmunkəri və lbəğiyyə يعيذكم لعلكم تذكرون وله سبح الله اكبر والله يعلم ما تسمعون واقموا الصلاه الله اكبر الله اكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين إذن الصراق المستقيم صراق الذين أنا عمد عليهم غير المغضوب عليهم ونمضال أهلاً آه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ينساقون نحوه في سبيل الله اطواجا فسبح بحمد ربك وكبره وهو تائبا الله سمي الله لمن حمده Allah Allah Allahu, Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Mə Allah. Allahu Akbar Allahu Allah. Cinemoni is from law to law. law.